Vamos ao outro lado do fio telefónico a Joan Arcoadavella o noso correspondente viaxeiro e eh, reporteiro gráfico e eh, constatador de noticias interesantísimas Vamos alá Boa tarde, Joan Boa tarde, a muller do pior medo ten razón, os moudos viven nun mundo soterrado Claro que sí <risas> e, ese Fernanda se está escoitando a muller ten razón os moudos viven aí é unha civilización que está ahí de vez en canta parece. Eh, pois, eh, aí estamos. Ah, pois mira, aproveitando xa dos mouros, eh, o día 25, este sábado, o seguinte, un colexo de educación eh, pública, aquí de, de, de Pertín, onde eu vivo, me dixo, eh, por non levamos os rapaces a unha reproducción dunha aldea neolítica, que, eh, que hai nun, no monte comunal, mm. e ti hai varios conjuntos de petroglifos, hai varias lendas, e aí de cabía mouras e tal, e irei con estes rapaces, por suposto, eh, estaría encantado de contarvos ou algúis dos asistentes, como é sábado, de poder contar, mm. eh, aquí a experiencia, e voulle contar aos rapaces de como eran como se suponía que eran, que comunicaban, mm. os petogrifos, como vivían esas sociedades que estaban nese momento, que deixaban de ser, de, ser, de andar dun lado para o outro, empezaron a sentarse, a, mm, mm, mm. a galadería todo iso. Estás era, convidado, era... entón? Estás convidado a no, ir no, ahí? No, ¿eh? a, a mí me meteo no fregado, que ah, teño ah, que ser o que fa Vale, vale, vale, pois. é Cuidado que é unha faena complicada, Bueno. Porque estamos hablando de un colegio de educación infantil. Vale, vale. Son, vale. son rapaces de 3 a, a, a 12 años. Vale, vale, Entonces, vale. Eh, eso es un reto, ¿eh? Vale, vale, pues eso. Documentate bien que seguro que tú tienes documentación suficiente como para bueno, pa, para pa, pa, pa, pa, pa entretelos. Que, creo que va a ver van de las muras, sus muros, e hasta un unicornio, porque andaba por ahí un unicornio. ¿sí? También. Vale, estuve, estuve, eh, este, este, este, chauves, eh, anduve por allá, bueno, eh, al no hubo programa, fumaba en sitios, la Semana de Cangas, la Semana Santa de Cangas es espectacular, como todos los años, eh, pero salí, este, chauves, anduve por allá por terra de Melidea, eh falar foi un Fernando tamén Elíar Zurza é Sant, santizo que eu, que me perdone vos santise a primeira vez que oixo falar se concello moi pequeñiño pero hai cousas moi interesantes bueno claro, aí todo no que é no entorno do camiño de Santiago sobre todo do camiño francés que era por onde chegaba mm. dende Europa as novedades en arquitectura era había comunicación máis grande que había en ese momento. Hmm. Eh, había moitas influencias e eh, eh, estuve en, eh, por esa zona. Eh, pues. eh, o camiño vai petao. Eh. Claro, e Non sei, claro. Sí, non sí, sei sí, de onde sale tanta xente, ou sei xe que... que, que Que, que teca moito, ou que teñen xa medo, a ter que rindir cuentas e que ven e pedir perdón. De verdade, de sí, verdade sí, sí. que estamos ainda nunha época baixa. Mm. Baixa me refero a que non estamos nos meses estivales, mm. pero, eh, eh, eh, permíteme a, a broma, eu creo que estamos vaciando incluso en medio ásia. Porque eu nunca vi tanta xenta asiática en Melide. É un rato vendo, e hai unha cousa que é curiosa, mm. eh, eh, estuve, no, estuve en varios sitos onde sabía de alguma lenda, de alguma cousa, estuve en Lemoreiro, mm. na aldea de Melide, pasou caminha de Santiago ao pé dunha igrexia pequeniña do no románico cae ali. Uh -huh. E durante un rato estuve vendo o que a xente que pasaba. Eu, claro, a xente asiática polo rasgos, eu creo que estamos vaciando medio Asia e eh, eh, ademais, hasta, creo que eses moi católicos son carnición desle, se é claro, claro pero, pero unha cantidade de xente o camiño, va... o camiño atrae moito, claro que sí, sí, sí, sí. Pero, pero, é que chega a xente eh? e cando chego dispois a Melide mm. Bueno, xa comer en medida que lo... Cambré. Esculperías e todo, sí. aquello xa non maneira de entrar, porque xa xe te coa moi temprano. Sí, sí, sí sí, sí, sí, sí. canto chequei a unha da tarde, e dixe o pamí ainda cedo, e xa estaba cheva quedo, e a máis asiáticos xa li, o pulpo custa, xa, o pulpo custa, xa. E xa máis fan o no ben, xa máis fan o ben. Non sei, o de aquí era de aquí, era feite aquí, e os tipos que pedían razón reglamentarias. Moi ben, moi ben. De, aí deixou estes aseáticos antes de un poder adquisitivo, porque tal como vale, unha ración de pulpo, <sé> e eh, miraba que os caldeiros xeos de pulpo, cuidadito. Bueno, claro, por aí, a claro. dúbe, eh, bueno, eh, un poquillo para contar... Estas cosas que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. de, de... Entonces, estuve en el reboredo. Ahí con una mujer, con una mujer que se ha mayor. Eh, me llevó a dar una vuelta por la aldea y me dijo, mira. Claro, la mujer decía, bien que esto fue hospital de peregrino. Tiene mucho simbolismo, muchas cruces seguramente. E estaba hablando de que hai de anos aí sería o que hoxe é conhecido como un hostal ou un albergue daquela eran hospitais nos que atendían a xente que peregrinaba que as condicións eran as de hoxe e a situación eh, que chegaban a Santiago era terrible eh? o sea, non me quero ni imaginar fíjate ti hoxe cando vamos o, eh, a camiñar se torcemos un pé que si temos tinitas e vaselino outro e outro E, e, e roupa moi adecuada, todo isto, me contou de unha milagre, unha milagre que supuestamente conta a tradición de que nese sitio, nunha das fontes caí no entorno, a muller non supe decir, pero dixo que el había unha fonte eh, que sempre cheiraba a rosas, e de noite aparecía unha fluorescencia sobre a fonte, puñase fluorescente, Ajá, ajá. Entonces un veciño eh no entorno descubreu unha figura da Virxe María. Eh, eh, como lle recordou unha figura religiosa, alevou levou pa igrexa. pero a santa eh inexplicablemente aparecía da igrexa e volvía ao sitio dorix, do a Valeu. esa fonte, sabes. Entonces o veciño depois de repetirlo varias veces colleu. e ocorreu facer unha copia da talla e ponela na porta de entrada diten que leva santa e que a santa xa se senteu de que se esa igrexa era dedicada a ela e que xa non volveu a salir xa quedou aí esa era unha galenda preciosa destas moitas que hai no camiño. Que é unha pena, é unha pena que moitísimos sitios destes que, que gastan verdadeiras mm. eh, eh, cantidades de cartos, lógicamente, mm. o camiño, eh, eh, hai que, que estar en condición, xa non sei que, para que sea, eh, porque é un escaparate, do mm. que vai levar xente que vende sitios de fora de Galicia, de fora de España, el forno de Europa es o que apunta a mundo. Sí. É unha pena que todas estas eh, tradicións, lendas que hai en cada recuncho destas neses carteles anunciadores que non vale nada mm. eh o que non se recoñan e se poñan aí de ese acontecimento histórico claro ou sí. eses datos sí, sí. eh, eh, eh Eu... é o da iglesia, xa se sabe se do 12 se ou non sei que, pero valenda esa que mm. hai no entorno non está. E eu, eu eu conto che que eu estive en facendo tamén o Camiño de Santiago dúas ou tres veces, tres veces concretamente unha delas para paramos aí precisamente en Leboureiro. Leboureiro está mencionado no Codex Calixtinus, non sabes? E eu, acordo, eu na, na, na na visita tamén me falaron do do hostal dos peregrinos que que está documentado, ademais do do que que o rehabilitou un tal vasco de Ulloa e que parece ser que que bueno, de hoxen día só caben, hai aí dúas dúas paredes non? Me, me parece a mi o feito de que se mencionara este, este povo de Santa María de Leboreiro que él, me parece que, que, que menciona no colis de Calestino como campus leburarius non? que significa campo de lebres o secha que, que eh, foi moi concurrido na época medieval Vale. Pues entonces, entonces, según me decía esta mujer, eh, ese hospital cada mm. vez tiene un pequeño escudo billeyo, no Sí, un yo, ver. un escudo es, es, suyo, puede ser, sí. Puede ser. Queda frente misma ingreso. Sí, sí, sí, A, ainda sí. Ahí está nunca, hay, pero si, yo entendo, o mejor me, no hay cartos para rehabilitar o ¿no? oh, algo. Sí, Deus no me no, interesa, no, sí, sí. Pero pero falta esa señal, ¿verdad? Sí. Que diga aquí No Estou claro, claro, claro Durante este tempo funcionou un hospital de peregrinos eh, e, e, e ademais eh, estaba, eh, pos, eh, eran determinados monxos de determinadas órdenes caten, É unha mágoa que non existía E pois hein, si un cacho se conoce o seu sabes con un pouquinho e despois eh, a parede eh, Unha ponta, ponte da Magdalena, sí. no río seco, o ponte pequeninha. E se sigues, sí, xa vai prácticamente a Melide e a, a esa ponte impresionante e grandiosa, mm. que a mí chamou a atención sempre, eh, de a ponte de San Suá. E eh, que tamén ten lenta, claro, que mm. tampouca parezca. Porque dicen que aí os veciños pasaba como aquela ponte do, do Carbuello ali sí. foi o demo, pero aquí os veciños tiña seis problemas para pasar o, o, o río de inverno uh -huh. entón falan con o este era Mouro é o Mouro que dice pois ah, ben, eu faja ponte este xente tiña poderes, verdad? Uh -huh. jamais éramos arquitectos é eh, o Fajaponte pero hai de quedar tanto hai que pagar hai que pagar Sí, os veciños fixeron unha recoleta, porque además os mouros piden un molde non lle vale que tiñe des eles queren outro. entón chega de que pero o mouro e eh, dixo e oh, eu aquí tiñe un negocio asegurado sí. non lle vou facer unha ponte que lure, vou lle facer un ponte que presenta algún problema estructural ao cabo dun tempo e sí e eh, parece ser de que algunha das duelas dos arcos o tipo a deixaba tineada mm. e eh, si varias veces verdad e eh, e eh, que tuveron que pagar ao Mouro para estabilizar a ponte. pero os veciños de Melide que non eran tontos mm -hmm. anduveron asexando ao Mouro e miraron calera a duela sí. que había deixado mm -hmm. eh, e vale. mal Muy dicen, bien. Que, dicen que quen taga a duela é mm. cando o Mouro vai a ranchala sí. que le querou a Mantexada e viz a que se buscas. Sí. Non no é das duelas da ponte. Da ponte de, de, aparece, da Xuan, aparece aí a Mán. Aparece a Mán sí. Vale. Pois a visitar a visitar a Santa María del Broiro. Moi ben. Moitísimas gracias, Joan. Vémonos logo. Unha aperta grande logo. Logo. Bueno, queridos escoitantes A nosa tarefa De mm, Emisión desta de tempada de Oxo concretamente Remata aquí, posto que agora Ofrecemos unha sección musical moi interesante A tamendeiro sábado Que semana